Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdu lillahi rabbil alemin O selatu wassalamu ala rasul allah muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumid din. Shokuas nderuar, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurorimet tona i takojnë Allahut të Madhnuar. Ne sapoqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote mirë se takohemi edhe kësaj radhe në emisionin tonë që ka thot feja. Shë kuas nërguar, ne njetën e përditshme balafaqohemi me probleme nga më të lojlojshmet. Zakonisht, nga njëherë ndodhin aktualitete pa dëshiren tonë, tësat nga njëherë të ndojt në zhvendosin nga gjërat reale që ne duhet mirën me tonë. Ndo nga njëherë që Njerëzit të hutojnë ndaj dinamikës së jetës dhe gjithë këto gjëra të bëjnë që njerëzit vënë të kuptojnë se nuk janë marrë me ma atë që u parkat. Dërso i dërguari sallallahu alaihi ve sallam ka porositur duke thënë min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Nga Islami i mirë i njeriu, nga shenjat që dëshmojnë se një njeriu është formuar drejt sipas kuptimit islam është që kënë njëri të braktis atë që nuk i përket. Njëri ju mund dhe që në korat saktuara, ma dhe dhe në vendet saktuara, të miret ma atë që nuk i përket. Dhe në momenti kënë njëri ju miret ma atë që nuk i përket, nuk i takon ati, atëra i humbë shumë, nga se fillimisht e humbë të marrit ma atë që i përket. Nga se aja është punë e ti, dhe atë duhet të aboj, dhe atë të bënë mësë mire. E humb dhe në në të të mirë ma që nuk i përket, nuk ka dobi për te, ma djast nuk i takon të mirë me te, kështu që bëhet ju produktiv, bëhet në doshta edhe i dëmshëm në vend që të bëhet i dobeshëm. Ne jemi tashmë në pragë të një musafiri të madhë. Jemi në afërsi të një muaj të shendë, i cili gjdo vetë në vizitanë. Jemi në pragë të muaj të Ramazanit, dikush mund të të hoqë kanë betë djavë, thëmë se këto djavë nuk logaritën më. Po thuaj se erë dhe mazani. Po thuaj se përëndëgjojmë t'ingullin e trokitje së ti në djyrë tonë. Njerët janë abitur tash, ose me debatët saktuara, ose me plemet saktuara, ose këtë thakështot, a i bërekështot dhe vrejt që pak nga muslimanet janë duke biseduar për Amazonin. Janë duke u marë me te janë duku pregadit se si të të ka njën këtë muaj. Dhe kuda që këthejesh në gjithë do të bëjmë që të rastis, të jesh prezant dhe gjen eh, mohabetet muslimanve që po i përkasi në aktualitetit tonë, mirë po të gjithë da këtuja në logarit të pregaditjes aktive për muaj në Ramazan. Andaj ndërshoj që ne tashmë të braktisim gjithë debatë, të braktisim gjithë do, eh, thëmë kështë kushtimesht, e, gjdo muhabet, e, gjdo aktivitet i cili pëngën pregaditin për muajnë në rëmazanit. Tash në duhet një qëtësi, në duhet një poshem, në duhet një një mbyllje në vetën ton, që të miremi me vetën ton, dhe të pjësim vetën ton, a thua val, a e dim nese qëfar dhe të bëjmë në muajnë në rëmazan? Apo dhe presim që të vijë e rasesht dhe të kalon rastësisht dhe të dalim nga ky muaj pa ndonjë ë pa ndonjë çellm të realizuar situat. Shi ku nderuar muslimanët e hershëm, ata të cilët e kuptuan drejt muajit Ramazanit, i kuptuan vlerat e tij, i kuptuan mundësitë e tij që Zoti xelaluallahi ia dha. I kuptuan ë i kuptuan shanset e tij që i ofron i kuptuan begatit e këti muaj, i kuptuan mirësit e këti muaj, ata që i kuptuan drejt tër këtë, shikos në ruar, tër vitin e ta, e kishen të në lidhme muaj në Ramazanit. Gjash të muaj, pas kalime të muaj të Ramazan, tër qenje e tyre, ishte e mobilizuar në drejtim të një brengje. A thua val, ajo që kemi bërë e shpranuar, A thua val, angazhimi që ja kemi kushtuar këti muaj, adhurimi që ja kemi dorzuar zotit për kushtimi jon, nda e laot më dhërën këtë muaj, a thua val, është pranuar. A kemi arritë shpëllimet e duara në këtë muaj, e kështë më radhë, ishin brengët e tyre. Ndërsa, gjashtë muajt e tjera, para se dhvinte muaj Ramazan, ata tashme këshë një brengë tjetër. A thua val, do t'i në gjallë, A thua vonë do të ammonse Allah i manduar edhe këtë vetë ta presim muajin Ramazan. Dhe po ammonse Allah i manduar çfarë do bëjn, të bëjnë? Çfarë tërheje do të shtojnë kuptim të ndonjë adhuri që kanë pasur Mungu gjatë jetës tyre. Çfarë vësit të kërcë do të largojnë nga jetat e tyre? Gja çfarë mëkat do të pendohen? Kështu ata brengoseshin. Kështu ata komunikonin gjatë tërë të vitit me muajin Ramazan. Andaj ndoshta diku shtaş ka filluar të përgatitet Duke thënë se tash në iftar do të ftojmë këtë ditë këtë, e këtë ditë atë, e këtë ditë atë e këtë ditë atë, e më radh. Dikush ka filluar të mendon tash edhe brengoset për shkak kohës së nxehtë të temperaturave të larta, si do t'ja bëjmë, a do të mund të agjerojë, si do të kalojmë dikush në kënd brengësh? Dikush në brengën e shtitjeve, këtë ditë ku do të shkojmë, pas iftarit ku do të kalojmë ë e pas taj ku do të shkojmë, me këndët vizitojmë, di kushe ka brengën e ushqimeve, a thua valdë këtë Ramazan, dhe dalim një këndë të hajmë, dhe një iftar, dhe bëmë së fyrtë mirë, e kështë me dhe nga brengat më të ndryshme të njëzve, ku është brenga e atyre që thonë, a thua valdë, këtë Ramazan, do t'jemi më të devatëshëm, a kemi strategjit, praktike, projekt të përfunduar tashmë, se me qëfar do të mirim i një muaj në Ramazanit. Shukur në ruar, Allahu i madnuar, po ne e dërgën Ramazanin. Allahu i madnuar, po e dërgën një të deleguan nga anë e ti, i cili i autorizuar nga zoti i gjithësis, bartë me vetën e ti oferta të shumë ta. A ke projekt të gatshëm që të përfitosh nga oferte muaj në Ramazan? Kjo është brejnë nga jonë. Qfar kemi vendusër që të marim nga mojë e Ramazan? Normalisht dikush dhe të përnë, në konë vëtës më agjeru. Ashtë të vërtej të agjerimi, e duhet në do dhe kemi obligim? Mirë po, nga cili më katë ke vendusët të ndoshë, që përjetësisht, kur më stheshë më aty? Cili? Te i dirë më katë të tua. A kanë dhe një obligim nda i zotë që nuk je duke e kry si duhet, apo nuk je duke kryfare, e çet dëshirojnë që, që kë Ramazan të shënon fillimin e kryesë këtij obligimi. Cili? A do të shërbem kë Ramazan kësoj radhë që të duhemi më tepër? A do të shërbem kë muaj i Ramazanit që kësoj radhë ti jemi më të lidhur? Që kësoj radhë ti ja, ti afalim ja në tjetrit. A do të bëjmë kështu? A do të bashkohemi? Adacionam kë mohi Ramazanet. Që t'ia ja bëjmë hallall një tjetrës. Çfarë kemi vendos të bëjmë? Çfarë kemi vendosur të bëjmë? Cilan? Kët apo atë? Apo atë tjetrën që përmenda më herët? Cilan? Vullën nderuar. Mohën nderuar. Të gjithë ti që po dëgjoni, po na shikoni, shikuat nderuar. Le të vendosin para vetes tonë. Një moto që me të do të futemi në Ramazan. Të futemi në këtë Ramazan me një besë të vënë Zotit. Duke i thënë Allahut më dhënuar, o Zot, këtë Ramazan do të jetë më ndryshe. Në kuptimin pozitiv. Këtë Ramazan pak më mirë do të jem me ty. O Zot, këtë Ramazan Do të nëtaj që adhurime të mija, agjerimim, namazim, përmendja imë ndajteje, lezimi i Koranit, sadakaja, të gjitha pun të mira, o Zot, unë do të mundohem që gjitha këto të jenë me një kualitet më të lartë, të jenë të një cilësit, të një cilësie më tjetër, më ndryshe nga e që ka qenë më heret. Aki gjiththem të thuar zotit kështu. Thuaj. Dhe fillo që tani, edhe pse është vonë. Mirë, po nuk ka përfunduar mundësia që tani filloj, që të hartosh plane, strategji, jo për iftare, jo të galeve të zhyrimit. Wallahi Allahu Jellaluhu ka më ndihmuën na zhirim. Mos e boj gënë në vapës. Mos e boj gënë në vapës. Nuk është kjo gali e jotja. E jotja është vendosështë të agjera është, që tani në jotë më kaqë. Po kësaj rodhe të vendosështë për një agjera më kualitativ, më cilësor, që të mirësh me vetën tëndë. Këtë Ramazan, braktisin dhejat e panevojshme. Braktisi muhabit e panevojshme. Braktisi debatet. Letjet kjo Ramazan një muaj që i kushtuash vetës të ndë dhe vetëm. Leni gjërat e tira. Prej ta shfilo, prej ta shfilo që, sa më pak, të fu të shndërsh të adë në internet, që të shikash qëfar thakë kë, e qëka i thakë këti, e sija këthej këja ti, që të si, pëqe, jetën në pëqe, ju jo në konflikt, ma s'kendë, jetën pëqe, Fillimisht tentoj të bësh paqe me Zotin Xhelelalulahu. Paqe me familjarët. Unë paqe me njerin përgjithësi. Ky Ramazani letjet Ramazani i paqes. Të mundohemi që gjatë Ramazanit as kën mos ta lëndojmë. Të mundohemi gjatë Ramazanit as kën mos ta ofendojmë. Të mundohemi gjatë Ramazanit ti jemi sina kam su muhammed sallallahu alaihi wasallam tihet një agjirim me plot kuptimin e fjalës por kët nuk mund ta bëjmë kur thudi me ramazan duhet që, që tani që tani të fillojmë të mendojmë si do t'ja bëjmë për një ramazan më ndryshe unë dyshoj që kjo të sillet në kokat ona tashmë ky debat të sillet në brendin ton të bëjmë si lloj debatesh muhabetesh në brendin ton kjo është ndersh sa so so më pak analiza politike, sa so më pak uh, populli thjeshtë, ne gjithë, ata që kanë uh, uh, përgjësi këtë punës, ata mire matë së kanë nevoj, po flasë për njerët neve në gjithën përgjësi, sa so më pak analiza politike, sa so uh, so më pak analiza të panevojshme, sa so më pak sikurësi ka debate, Sa ma pak, sa ma pak, të tjera, e sa ma shumë, adhurim, sa ma shumë për kushtim, sa ma shumë përmendja Allahot e Zogjel, këtë muje kem na, këtë, e pëse gjatë tërë vitë do të jemi kështot. Mirë po, të fillojnë për këti muje Ramazan, Allah në qovëse nuk fillojnë përmërsimin për, për muje Ramazan, po për kërët këmën fillu, për kërët, kërështë të shonë sa jonë, ti që ke probleme në namazë. Filo që ta është të regullash këtë problem. Ti që ke probleme në një haram. Filo që ta është të regullash. Të ruhemi. Të ruhemi, vëllahi, nga se muë e në Ramazan, se vapi rritët. Një pun e mirë në Ramazan, nuk është një pun e mirë jashtë Ramazanit. Shumë fishohet shpëllimi, shikohet në ruha, nuk është njëtë nga se e rritë qmimin e veprës e mirë, shëtën një e vendit, ose shëtën një e kohës e muaj në Ramazan. E ajë që shkojnë e vendin e shajt, e rritët edhe, ma teper për shkallë këtë vendit, e kështë më radhë, po ne këtë gjithë kejmë mundësi të apretojmë shëtërin e kohës muaj në Ramazan. A ne në këtë muaj, po rritët qmimi e pumet mira. I po krasë e rritje, pak shqecuse, se rritët Gjithashtu edhe krnimit dhe qortimit dhe dënimi për punë të këqija dhe për mëkate. Andaj mundoni që tani të ulni të ulni intensitetin e mëkateve, të ulni dozën e gjunohave. Që tani të ruhemi maksimalisht, maksimalisht që gjatë muajit Ramazan ta ruajemi sa të ruhemi, kemi mundsi nga mëkatet. Qetani të përgatitemi që ta ruajmë syrin. Gjithmonë duhet mbrojmë syrin. Por ta kemi një ruajë të posaçme, të veçantë pa shkak të muajit Ramazan. Që sa Allahu qe la wala n kët muaj na vlerëson më ndryshe. Pa i të ruajemi. Të mohë të ndëruar që nuk i kemi mbuluar Dhë nuk vishështë si duhet. Duhe është mbulluash, këtë kemi cikë disare, po s'paku mundohë që në Ramazan, s'paku mundohë që në Ramazan, mës t'i jesh armë e letë, armë e letë dhe e lirë e shëjtanit për të provokua rëpë të Allah të gjëruasë. Ruaju, ruaju, ruaj në vishën tënde, ruaju në eciën tënde, ruaju në daljen tënde, ruaju, Ose për shkaktar dikujt ti, ti, zbehet, ti zbehet shpërblimi a gjerimit për shkakti heruaju, Allah nga se përësit madhe ki parazotit. Vëzhtë gjithë kush të të tërë. Të gjithë ne të mobilizomin këtë dretim. Që gjithë kush të bënë punë në ti. Që ti garanton vetë së ti fillemesh që i si ku e nërhuar. Ti garanton vetë së ti një Ramazan më cilësor, më kualitativ, pak më ndryshe kësa i radha, o zot, të tjetë, pak më ndryshe. Por atë munduemi që sot ke mundësi edhe të tjerve të arruajnë kualitetin dhe cilësine, agjerimit e tjene. Në qofë se kemi punëtor, që nga tani, të munduemi që të bëmë një kompromis, të reduktujmë nga pak angazhimin, punën, nga se mështë, mështjetë angazhimi i madhi punve, aj që i ngarkon pasaj nga gjërim, të ruem nga fjalluosja, gjithështu familje, që nga tani të fillëm të pregaditim një ambjent, gjithë mundu të jetë një gratë ambjentin familjar, mitësor, mëndashuri, po, të pregadimim tash edhe ma të e për tjetë. Dhe gjithë së bashku të andim se diqka është duke ndodhë, di kush po vjen, nuk është nuk ka gjendje jashtëzakonshme. Të gjithë jemi mobilizuar. Kemi shpër një gjendje të jashtëzakonshme në kuptim pozitiv ta presim muajin Ramazanit. Tja dëshmojmë Allahu جل وعلا se ne O Zot i imë dukojë të zgjuar për këtë muaj. Ne O Allah, ke çka kimi, i ke më përgatitur. Këtu i kemi, kemi fitë për para, me të më tha prit mosafirën tëna O Zot, më nderua te ne. Që ti që ti ja, O Allah ta nderosh neve. Tja dëshmojmë Allahut këtë zgjim e jo që sëpëhana pëjtash, të shgë një e raqë, farva, për si do t'ja bëj, vola nuk e di. Sëpëhana. Parë mëndoti, me t'irë një njërinë telefon. Me të thonë, kam dëshirë dë vitët ti, Musafer Nesër, për shambullë, do t'i me familje, me gruë, me këmët vizitu. T vjen, regull, pretshut, të shpo mirë se vjenë, anin reguën mirë se vjenë e pretëshët, kur për fundën telefonatën, ti ke harru me mbyll telefonin dhe po flet diçka që ai po të dëgjon po ai ku jet më ar tash vlaçush njëri e John Ku po kaos siamo intersume prit vallaj po merr kaq mi thon ai po të dëgjon atje ai bua të mirë a knaqet ose kur vijëshë ni pa disponem shaj një një një, një gjëndje të zëmt akupton se cin ka veç bar cin ka vetëm një ngarkesë për ty se nuk je zgju për ordinë ti andron si musafir a neyti Allah po na dërgon një musafir që Allahut na i fal mëkatet që Allahut na ngrit Allahut na fut në xhennet Allahut na pajton me te musafir kur uliti Allah po e dërgon për të mirën ton të themi oh Allah s'ti shka bojë malla nuk do të thës Allah po të ndëgjon unë pëlqej për ty e ti përbën dherë një temperatur një ditë pak ma zëgjatur, tërë përshkëm. Andaj, të kujdesemi edhe në fjallurin tonë, edhe në sqilje tona, edhe në gjendjen tonë, dhe në gjendjen tonë, dhe në gjendjen të kuidesemi, se si përësëm po këtë muaj që i kozë në ruarë, të apresëm një dinjetoze, të apresëm në mënyrë me dhërrejtë madhështore, letë gëzohet kë muaj që nemi gëzohet leta gjithëim Allahu në madh për ordin e këtij muaji por kët nuk mund ta bëjmë pa po përgatit. Kët nuk mund ta bëjmë pa ditë vlerat e këtij muaji. Andaj unë dëshuocha qisëro dhe me kët pjesë të bëj vetëm një thirrje të përgjithshme që të fillojmë të shkëputemi nga disa nga disa uh, fusha ku jemi këç nga disa debate që imi fut, nga disa tema që pëmiri me të, të fëllumë nga dhe të shkyqebi. Dhe të kyqim interesimin ton në ardhën në muvejt Ramazan. Letjet, javën e kaluar, ka qenë në njëjarje, ku e dyonë një njëjarët saktuar. Ka qenë aktualitet, kryesur njëjarët saktuar. Para dyave ka qenë në tapë aktualitet një njëjarët saktuar. Gjitë ka, bë... ka pëshuar, ka shkuar, tash le të mbetet pëneve, në topë në gjërje, aktualitet i madhë le tjetë orë dhe muaj të Ramazan. Por në vjenë nga Zotë i gjëllë e gjënali, o aje në e ka drëgu. Aje ka bërë obligim të agjërojmë. Për ndaj le tjesë në më abetë të tonë në këdërëtim, shikonë në ruarë. Le të angajim ju në këdërëtim, brengë ju në këdërëtim, planifikim ju në këdërëtim, për një Ramazan më nërëjshë, për një Ramazan më cilësor, më kualitativ, për një rapart më të mirë me Zotin, për një rapart më të mirë me Zveta. Kjo njështë e që pa të dëshirë me thonë këtë pjesë. E dëtë vërdojmë, inshallah, edhe në emision të ardhshme që s'klasin për vlerët e këti muaj dhe atë që në bën të shqyzojmë sa më mirë këtë muaj dhe kësë e radhe Këtu e bëjmë një shkut e shkut e në ruar, e rikëthemi pas një pushimi të shkurtër me inkuadrimin e të të lefantët e juoja. Andaj në ndëshni pas të pushimi Zotë Gjellewo Ala i ruaj dhe shpër lift. Shukohet në ruar, u rikëthujem përsëri në pjesën e dy të emisionit tonë që ka thot feja, dhe kjo pjesë që kërë që e këndë njërë, është rezervuar për telefonatat që vinë nga në juaj. Ne kemi në pritje një telefonat që nga kuaj pa uzës, andaj e në kodrujnë me njëherë. Urna? Urna? Selam alejkom. Alejkom selam ratullam. E kam një pytje, të ishtam e pyt, tashështë temperaturat janë pak ma të larda. E dhe namaz me që samërat, a kemi drejt mu falë pa qarapa? Se tishka nuk om dhe të përgjigje në basë kërkimeve të mija, nëse këshët mu të mënajap disa këshilla, apo pa. i përgjigje pak ma adekuate. Inshallah, inshallah. Falemenderi. E... Um. Uh... Se përket falje se namazit pa qarapa, ato nga anë e gruas, djetarët kanë disa mendime këto, disa lejojnë, ndërsa disa do të të mendojnë se nuk bëndë falje të gruaja me këmbë të zbuluara. Dhe ka një mendim që rderi dikun mesatarë, mes të dy mendimeve me që thëtë se gruaja duhet ta këtë të mëlluar pjesë në sipermet të këmbës. Nërsa nuk ka lidhep se duket pjesë e pështme, shpute e këmbës e saj. Anda nëse ka fustan të gjatë që e mbulon pjesën e përparme të këmbës, do nuk duken këmbët e saj nga pjesa e përparme, atëra bën të fal të paçorapë dhe nuk ka gale ku shkonsej që duket shputa këmbës e saj, nuk prish punë. Por nëse fustanet i shkurtër dhe duken këmbët pjesa e sipërme, atëra duhet të mbulu këmbët, kjo është mendimi maj Allah mas mirë. më i sakt Allahu te mësimir. Dhe mendoj se kjo bëhet një zgjidhje inshallah adekuate ndaj me problemit që u përmend. Kemi të trembën të, të, të, të rrekuadrojmë Selamu alaikum. Aleykum, aleykum usselam, tëllam. Dhe isha një pritë një go? Por në allah, për ndëgjëm. Nëse më zëmë për shumë të rritët, nëse të rritët e përra të Ramazonit, në ndëjë për shumë. A mundë në atërë, mi këmë të ndërë për shumë të Ramazonit, nëse akona i përshimë të rritët, në shumë të rritështë. Po, në qartë, në shumë të rritë, n fillemisht të dua të japën një përgjigje, të përgjithshme pas taj t'i këthejmë kësaj. Njeri unë që fësë është në udhëthim, është jashtë largë bandit ti, është në udhëthim, atëra udhëtarit i lejohet me eprish agjerimin, edhepse në që fësë ka mundësi me agjeru dhe nuk i bënë problem, më mirë është agjeran, mirë pa lehëcimin e ka, mundet me eprish. Por, në që fësë njeri unë ka shku në udhëthim, që uëthimi realisht është indaluar fetarisht. Njëriju me shku në deti për shambull në sezon, ku atje ka përzjire, bura, grash, lakurici, problemesh me shku atje. Andaj në sezon me shku në deti ku shku atasht, është indaluar, haram. Dhe uëthimi i njërijut, pa nevoj për turizm, për shku për poshem në deti, nuk konsideruat fetarisht i lejuara dhe për derisa është kështu, atëra shumë gatdietarë e kanë daluar edhe me shfryzuë leccimet e udhitarit, që nga këtu leccimi është edhe prishja e muajit Ramazan. Andaj unë mendoj se ne duhet të tentojmë maksimalisht që të shtyjmë çështën e pushimeve, ku do të qoftë ato në muajin Ramazan, që të mundojmë në Ramazan të përkushtojmë imagjinën dhe punët mira. E veçmas ndesh nuk ka është, nuk është e hishme absolutisht Ma dhja së në kështë e lejuar që nëriju në muaj në Ramazan të shkonë në vende ku i bëhet kolektivisht Allahut më katë. Ku zbret mita në masë të madhe hidrimi Allahut Gjellar e Gjellar e hu. Me falem më heret se nëriju duhet që të fiton të arrua në syrë në ti i veshë në ti i Ramazan, më te përse që është ruaj tërpëja është Ramazan dhe përse gjithë mund dhëtë më rujnë. Tash me shkuani deri me prvoku vetën ditën kur mos në për mjedisën e për plazha të ndryshme ku Allahu na ruaj di çfarë bëhet atje, di çfarë pamë shko atje, di çfarë çfarë çfarë marrëzirash bën ti Allahu na ruaj nga lakuricia, pamje, tet tet irritueset ndal uara fetarisht. Me shkuta Ramazan deri atje. Mendoj se kjo është çështje që, që besimtarit duhet më kushtojë vëmendje. Duhet më kushtojë vëmendje. Andaj mos shkonin ditën Ramazan. Mos shkoni në detë në sezona ku ka lakurici, ku ka harame, ku ka uh, hapësir të mëdha që ndriu të bjen më kat, mos shkoni kurr atje. Po në veçandërs, veçandërs në Ramazan, ashkon një në Ramazan detë Allah na ruaj. Duke e di çka bëhet në detë, se me kon në detë që ska përzierje, njeriu për, për shembull e kop pri vaksinën e vet, nuk ka harame, nuk ka lakurici, nëse e dikun ka mundsi kusht me shku ke diçka tjetër të nështë i bëtë, dhe në tona, në rajan, këta që shkanjëri ju, dhjetë si bëtë deti, në muajnë qërshorë, në muajnë kërrejke, në muajnë ngoshte, dhjetë si bëtë, këtu e në vitët, këtu e në muajt e sezonës, andaj, mështë shkanë deti, dhe e ki i betë në rahat, edhe për agjerim, edhe për punët e tjera, Allahot një muftë. E kemi një telefon të të njënë kodrojmë? Sëraë A ka boni fëjia? Yeah? Po, nuk. Sa rritet vlera e azimit kuranit në muajin e Ramazan? Pse rritet vlera e realizimit të Kuranit? Në në muajin e Ramazan. Po, po, inshallah tash rregoj inshallah. Falega. Aleikum salaat wa salaam. Unfar çdo vepër e mirë në Ramazan rritet vlera e saj. Pas ka këtë muajin e Ramazan, ka sot sezon. Sigurisht do vërejmë se vendi, në sezon rritën çmime të. Nga se vin turistat, edhe këtu në Ramadan rriten çmimet e veprave të mira nga se muaji i Ramadan është sezon e punë të mira. I tërvitësh sezon e punë të mira për besimtarin. Mir po, sezon ekskluzive për të fituar shumë, duke mos punuar shumë sa so fiton shumë, është muaji i Ramadan. Andaj çdo vepër mirë ngrihet çmimi soi. Enveçanti Ramadan lezi me Kur'an nga se në muajin Ramadan ka filluar me zbrit Kur'ani Shehru Ramadhan, e ledhi un zile fihil Kur'an. Allah u thëtë, muaj Ramazan është aji në të cilin ka zbit Kur'ani. Kur'ani është një që ka specialiteti Ramazanit. Një që ka tete posaqme e veçantë, për e të arsyu edhe ngritë të qëmimi lezimit të Kur'anit dhe shpërblimi i këti lezimi në muajn Ramazan. Kemi telefonatë të reinkuadrujmë Orda, orda një? Nukë dhja kemë janë dhe një lidi, orda? Esselamu aleykum. Aleykum, salamu të la. Ndash ta me jo pëtë, në me tëmë kur se di, ka duhet me u falë, në drejtëm, do me tëmë të kjibdës. E dhe është kërqë, nësë jam falë, gë abëjmë dër i tashë. E qartë, e qartë. Esselamu aleykum. Aleykum, salamu të la. Êshtë obligimë për zdom muslimana dhe muslimane që kur të falën të jenë të kthyer me fytyrën e tyre ka kibla, do thot ka Mekka, ka Çorbia me çën të kthyer. Në qoftë se nuk din njëri u kaç kibla, atë duhet të më pytë. Për shembull, në qoftë se je në shtëpinë dikujt e pyt. Në qoftë se shtëpinë tënde ke hyrë herën e parë, munduhesh me jetë, shikon ku o xhamia e pyt dikën dhe duhet të më pytë shumë për me jet kiblën. Në qoftë se je dikun larg jenë fush, jenë mall, jemi një hotel, nuk dinë asë kush ku është kibla, kështu më radhë, atër këthej është ka do qëta mërme një që, që mundë në kumë kibla. Edhe nuk prish punë këtë rasë ka do që jë falë. Anda në qovë se ke dhenë mundin për me e gjithë kiblen dhe nuk ke pas mundësi, dhe e falë, në dimë të gabuar, nuk prish punë. Aja që ka kaluar, Allah e falë, tërshë së i radhë, falën hidratimin e duhur të kiblës. Mirë po, nuk lejohet që besimtari ose besimtaria e, të trequn të pa kujdesim ku drejtim. Për shembull, unë zi ku kibla, kam mundsi me me pyet di kan. Kam mundsi me përdor ndonjë aparat mia tash, telefona, telefona të shumicë kanë qet programin e kiblës. Për shembull, kam mundsi me thirr di kan. Po ja, thotë, "S'pëjoj, kthehet." Ja s'bën kështu. Duhet më on pak një mund, duhet më on pak një angazhim, duhet pak upërpjek. Du pas taj, që vëse gaban pas për pjekes të falet. Por në që se këdonë munden dhe kem ujtë me më mund, atër kjo është gabem dhe namazën nuk është në regull. Namazën nuk është në regull të falet jo në drethim të kibles. Kemi telefonat e në kuadrojmë. Selamu alaikum, shëjënës. Aleikum, selamu artu Allah. Do së në në dijtë shka dhe i teje. Ornalo, ndonjë ditë të ditë, uh, eh, shpresoj këta punonë, më njeh dhe i tham se sfali namaz, ma bojn po ti na dorçë kena, edhe manina nuk vazhdojnë. Ndoshta me ditë janë kadina dha çfar dorçë kanë. Po. E çautalla. Çort. Ne joti misioneve tona të, të, çka thot feja? I kemi kushtuar një cikël, ë, do të thot një një një numër të konsiderueshëm të misioneve ja kemi kushtuar çështës së namazit. Duke përmendur vlerata të shumta të, të namazit. Pastaj zot mendoj se njerëzit nuk janë venditur. Njerëzit e dinë se namazi është obligim ose është punë e mirë, po nuk dinë diçmë të përsakërt. Dua tuaj shpjegojmë, a e dinë çka do të thonë namazi? Është obligim, kështu të është A është kushti dy i dytë i fesë, është kjo, sikao logjik i kam përmend më shumë tani këtë emision. Dhe gjithashtu edhe ti nuk e di njerëzit rrezikun e madh e braktisjes së namazit. Nuk e dinin ata se çka so të bëjnë nëse braktisin namaz. Në nuk e dinin ata këtë punë. Nuk janë të vetëdijshëm ata për këtë çështje. Ne duhet t'ua shpjegojmë. Ne duhet t'ua shpjegojmë vlerën e modës e namazit. Mod. Çfarë obligimi është namazi? Sa është obligimi i madh? A është i thjesht mesatar, apo është obligim madhor, tu a sqejmë neza këtë çështje. Gjithashtu në ndërtu tu a sqejojmë, do thot se çfarë më katë të madh bën ata që e loi namaz nuk fal. Ta shanojmë këtë çështje. Dhe Melina Lojet Levala, ajo që është interesuar me kuptu, besoj kuptim, besohet që ky kuptim do ta shpië me Lena Lojet Levala deri tek krye e akti obligimi. Ne kuadruam edhe në frontet të rradës, urdhëni. Allo. Urna. Allo, selam aleikum. Aleikum selam. I kisha tre pytje. Po, urna. Pytja parë ka të dëjmë në amazin në natës. Në dëgjoni? Po, po, po, të dëgjoni, urnani. Pytja parë ka të dëjmë në amazin në natës. Së fali një më të rekatë në amazin në natë reguish, por, kove të funit nuk përmë dërë shumë gjumë, përme i së fali një më të rekatë. Pasir gjatësia, këtu, në intervi në ku jëtaj, është shumë vonë. Në unë dietë t'gjusë dhe im sako është në 2427. Kështë që nuk po më derë, zgjumin, i fali nëm vije tre kazë, po fali 4 plus 3-7. Pyçja i me sje a mund t'i tytoj të shema këne si men kur fali në mazë dua, e, a mund t'i bajnë më djy njetët? Njetë për në mazë dua dhe njetë për, për në mazut natët? Pa, dhe jazor? Është short, kjo është short. Dhe dhe, dhe, dhe këtu i tjetër kanë bënë abdest. Marr abdest në banjë, patjetër shumë duket më lehtë, doanë ka më lehtë, por u po kam shumë veç veze. Dhe kur marr abdest normalisht baj bismillah, vetë ta kanë bëvë bismillah në banjë, dhe kur jam duke u falë po kam veçese që po po më duket se ti bën bismillah e ke gjunat fokso Dengani etem që nuk po vaj besni la, por po marr fikta besë po baje me në nën. Në të madhënë kam jetë me vabismillah, por po qemi jam që kur jam duke u falur se duket se kanë veçveshë që thotë so që ti nuk ke abdest, pas ti nuk e ke përmendur emrin, po kam shumë veçveshë një çajin në lutje. Është qort, është qort, inshallah mersrim. Është veti që foni ka shalejohet në namaz me me ledu çfarë do ajet nga Kurani. Po. Oh. Ma bën halal, selamu alaikum. Aleikum, selamu alaikum, alaikum, selamu alaikum. Pa. Saj, so, për këtë pyqë që se parë, thëtë falë në maznatë, dhe zakonim që të falë njëmet rekatë, dhe kjo është shum regu, shumë regullë, shumë mirë, elhamdulillah, zotë ju forësovë në këtë drejtim, uh, që praktikoni sunet në pejgamberi sallallahu alai sallam, i cili gjithë dhe natë falë të nga njëmet rekatë dhe thot tash është është faqë një problem, se nata është shumë e shkurt, dhe nuk më delgjumi, dhe nuk arriti i fali të gjitha një mëjt, për i fali 4 plus 3, i, i fali 7. Kërë që mbeten, do thot, e, mbeten edhe 4 rekatët tjera, që nuk arriti nëmri i zakonëshmi indimet rekatët, a bënd t'i kompësa gjithë dite, se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Aterfolo para semora flight. Falo para semora flight. Gazë se që të dyja forma janë të preferuara dhe që të dyja forma ka pas nga asht e pegamersh që i kanë fal. Andai kunëriu është i sigurt se mund të ngritet në pjesën e fundit të notës. Dhe kjo zakonisht ndodh kur notat është më e gjatë, atëherë më e preferuar është që njeriu ta lë në mos notës në pjesën e fundit të notës. Mir po, kunëriu nuk është i sigurt se mund mbufshun atën. Në veçanti, në veçanti kur nota është e shkurtër, si sikurse tash më verës, atër falet për ase më në më flajtë dhe e kënë kërë problem. Parë në qofë se ndodhë, që me ikë diçkan nga namazin atës, s'ka rritë me falë tërsisht, atë sa so ka planifikua dhe sa so e ka pasë zakon me falë, atërë bënd që të kompenzohen rekatët e humbura gjatë e, ditës kërë është kuha namazit e paraditës, kuha namazit duha. Do tëtë që nga lindja djelit ed deri gjysmë ore para namazit të drekës. Nga seksu Kartas me temën e hadith në ahisht radhiyallahu anhu, sa tha se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ishte i zën apo ismur dhe nuk mund ta falte namazën natës, e kompenzonte me po aq rekate çift gjatë ditës. I faltë 12 rekate në kohën e namazit të dush. Andaj lejohet bën këtë kompenzim duke u bazuar në këtë hadith. Sepërkat se mer abdes bën më thejse, na nuk duhet për shembull që të bëjmë asë një veprim që në ndëllën feja. Dhe nuk duhet të hezitujmë të bëjmë asë një veprim që në lehen feja. Dhe në që fëse shëriati feja e lejen një veprim të caktuar, atër nuk duhet të i lejmë hapsir, shëjton në bëjmë vezmëzise, pëse e bone e pëse nuk e bone. Andaj, në vendin të banjë një tona që janë tashma, ku është ndarë, edhe pëse është mërëna një d dhe vendi ku njeriu merr abdes. Dhe posa çeles ta është njeriu duke e tërhekur ujin e dërgon nevojën në në në kanalizim atje poshtë, nuk mbet asgjë nga nga nga ndërcira në në në në pjesën ku kryet nevoja, atëra nuk kanë ndonjë problem të madh që tek vendi ku merrët abdesi të thuhet bismillah. S'ka problem. Dhe përdesov nuk ka problem, nuk duhet t'ja lejojmë shejtanit na bëjë pse thash, thash pse Allah ka lejuar tharse sepse ulemat dietordë kanë lu dhe kaq nuk kineu ti raportazh as ti ashtu shejtan tas nefsë sa kujt ti e bën një veprë që Allahu ta ka liuar. Po në qoftë të se të duket pak çirënd, çish më thon bismillam rana, mirë rregull, thuaj bismillah para se më në banjo, bismila, dhe i të mufut në banjë, bismilla dhe pastaj futu me abdest. Dhe logarit se ka thon bismillah para abdestit. Dhe kështu edhe e largon vezvesën. E të thërrësh bismillah në banjë, edhe largon vizvesen, e largon vezvesën e shëjtanit se ti s'keton bismilat s'ki abdes. Po, unë e thash bismila, dhe thash jash banjës, dhe shë në regull. Edhepse thash edhe me thonë mrena të gveni ku mërë abdes, nuk ka t'keqe. Por ja duket në ngarkes, s'prish punë. Parës e të futën në banjë më më marë abdes, apo, nëse, nëse një e do me kry nevojnë, në kry nevojnë, den nga banjë, pas që ka kry nevojnë, dhe me që më marë abdes. Thot bismila futët të gvendi A nuk e çan kukull me matutje? Ja, a thash, a nuk thash, Abona mirë, nga gjithë ato janë në vezvesë të shetojnë që dëshojnë me ta çrregullu konsentrimin në namaz, me ta çrregullu për kushtimin te Allahu gjatë lavdës që dhe dhe në namaz. S'bë më ali ju? Nukoj më lu, mos mëna, largohet s'nga vëmendja. Mos u, u. marr farmë me këtë problem. Ti ke bër atë që duhet të bëhet dhe ketë rreq. Dhe nuk lejo tashme që shëjtonit nash po na të ndërrot një këshiltar kinëse për nga e dëndë miren dhe të nga pengon nga namazion. Ondaj, ne themi bismillah edhe në banjo këtë të mërem abdes por në që se kemi problem nuk mund të themi ne thue parëse të futesh në banjo bismillah e bën një hap dhe jetë të gveni ku më rabdes më rabdes dhe merë fundet s'ka pos as do të të largësi ose distancë e madhe kohore mes bismilahs dhe abdesit, nga se bismilahi e fut mer këmor abdes. Dhe nuk ka munguar të thënë bismilahi nga se keton bismilahi, dhe nuk ka chimbra në banjë. Ana të gjitha rrugët e Vezvesi janë mbyllur sot me këtë me këtë gjidhje inshallah me len Allah jott lavala. Dhe e dyta, e pyetja tretë do të, të a lejohet me lezu namaz nga çfarë do lajeti? Po lejohet. Lejohet. Cilin dush ajetin Kur'an e lezon? Me rëndësi është ti ajet Kur'anur. Do të nuk lehojt namaz me lezu haditha. E lezen surën fatiha, e në vend të surës lezen hadith, nuk ban. Por në qofës është ajet kuranor, atëherë lehojt me lezu qëfar dursh ajeti, në qofës është ajet kuranor, nuk përish pun, etërë është në rekull. Allahu dhe në mësë mirë. Kemi të të të nëtë, e inkuadrojme dhe në telefonat. Orna. Në këdhia, kemi të të të nëtë, apo ka ikur në linje, përshkak se patëm një përgjith pak me të zjeruar, ndërështë ka i kolidhja, por, si do qofë, dirëso të le emrojët një lidhja të të të tërë, këtu kemi pyllë që ka nëpër mes SMS-it, thëtë, dhe së të me dit, a është hra me rrithë, thëjtë dhe me lujë, zotë i shpërblift. Nuk është mirë me rrithë, thëjtë, a është me lujë, thëjtë, por në qofë se për zbukurim në kohën e, e caktuar kër nuk falë në mashtë. Kemi telefonat e unë në kvadrua si duket. Ornëre? Ornëre? Arës, selamu alëkumë. Arës, selamu alëkumë. Nëllë, dhe ashtë ta me tytë tash me ne rekomendinë nëse më nëshmë avon të shmitje e ka në kry klasën e parë literaturë i islamet, i shka që amon me lezunë e libert njërë, i shka të më thonë i islamet. Pa, pa, pa, shumë. Pa. Selamu alëkumë. Sel Më në që kjo përjtëja është shumë e rëndësishme dhe shumë një, vërtet, e vend. është një medvërtet, gjdo përjtë që vijen nga në ju e vlerësoj, por veçanresht ato që kanë bëjnë me edukim në fmive, me e, kërkesa praktike se me qëfar t'i angazhojnë fëmije tonë. është medvërtet se fmije ta është gjithë pushimit e, në qëfë se nuk angazhojnë me punë të mira, ata mund të harojnë atë që kamësuar, mund t rënohet investimi i edukimit që kemi bër gjat viteve të kaluara nga ose ndoshta mjafton mjafton një shoqërim i shkurtër njerëz të pandërgjeshëm gjat të pushimeve të prishit fëmiu mjafton një teprem në lojë që fëmiu të prishë tek çdo radh andaj është mirë që edhe gjat pushimit të angazhojmë fëmijët me atë që u bë. Do të më nëçi mirë është që të përcaktohet një sasi e të caktuar mësimi të Kur'anit për shembull fëmia ka pranduk klasën e parë ju surat shumëta po për shembull 10 surat e fundit Al-Ma'aref, Qaf, Al-Rabbuke bi ashabil-Fil, Liila fi Qureish, Ara'eita alladhi in a'tainaka al-Kawthar. Ekstë marat surat e fundit të Kur'anit mirë më mësuesimis. Për shembull për kat përshem tremujor nuk ka ndargëse madhe fmiu më mësu dhat surat e fundit të Kur'anit. Kjo është diçka e mrekullueshme që në këtë të përdoret në çdo zot pushimit. Nëse i din dhe të fundit atë shkruajmë 10 para fundit. E kështu më radhë të dhëtë i përcaktan një sasit e sasi të caktuar të mësimit të Koranit. Gjështu është mirë që të i përcaktuar edhe një sasit e caktuar e lutjeve. Koali për shumë bëroja muslimonit, i mërën së lutje të thjeshta, të leta, për shumë një lutje para gjumit, një lutje kër hinë në shtëpe, një lutje kër delë nga shtëpia, një lutje kër i veshtë teshat, një lutje kër hamë bukë dhe kër e për ja shkruun ose ja fotokopian, ja japë që mi mësu përmandrës. Ato kjo është e mi me lezu lutit e pekamberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe ato që ka është mi me lezu fëmiju, ta manë në libert që është i përshtërshën për fëmijet, përshambull në veç anërisht që ka të bëj përshambull me historinë e pekamberi sallallahu aleyhi sallam, ose në libët që ka thjeshtua në masë të madhe kushtët e besimi që fëmija mësën, që ka du më më besu në Allahun, që ka du më më besu në Melakit, e kështë të më radhë që ka në libët e kësa në tyre të, të, të, të ashtë mësë ta spesifikoj njërën nga tu, po ka mund gjesh nëse lemrujsh në biblioteka dhe liberit islame. Andemene se me këtë kombinim, me këtë program, mund që fëmiju inshallah të përfiton gjatë pushimit gjat pushimit veror. E pastaj mbikëqit, sot që të ngarkosh fëmijën, ta marrësh me ndonjë ligjëratë me hoxhën ose ti vetë atë diçka që të mëson, nëse ka mundsi të ka pasas që të mësoni kështu më radh, që përson soma ti për është shumë e kërkuar, nga se fëmiu gjat vitit shkollor është i ngarkuar me mësimet e shkollës dhe nuk i mbetet shumë hapësir të mëson diç për të. Andaj mirë që Për shambull tash me përshkak se nuk është i ngarkuar shumë më mësime të shkullës, tash friqësujmë tash, tash këtë hapsirë për nësuar atë që i nëvidet përfen e Allahot subhanahu wa ta'ala. Kemi të telefonon të jetër i nëkuadrojmë? Salam, salamu alaikum. Alaikum, salam. Këtë ala. nërëm, këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t O marë, që do me ta një kanë edhe abonë një alantë njëtë da, të emra. Kam përmanë në disa se përqeshtë në emra kam problemës, nga njëra transkriptimi nuk përështë i duhet dhe nuk përëkam shumë të qartë nga njëra dhe që farë nga, nga ku borën e emën që të dhu kuptimin. Kje e pare. Duta, edhe lidhe ishte shumë e dopë nuk i ndëgjova shumë emnat, si duhet, por nëgjova djarë, nëgjova enesë, Apo Ernest, nuk i ditë cili ishte, në gjova Omar, dhe do të, diar, diar, dhe ma më mirë është para, dia, se dia është dritë, është, është ndryqim, është e mëni mirë, nuk prish puna të. Gjitha shtut Enes është e mëni mirë, është e mëni bukur, ka borë një nga shabt e pegamiri sallallahu alësallem, që, në qështë si e mëni është e mëni është e mëni në në në në në në në në në n dhe nuk e di kuptimin e këtë jemi, nga së është emëni huj. Gjithashtu të emëni Umar, Umar ju me A po me E, Umar është emëni mirë, është emëni një, njërën për shugën më të ofër të pegamberi, së zë zënë Umarët rrdiallahu anhu, dhe është një nga prishit e mdhajt të muslimanëve, pas e bubekrit Allahu që fëtik nao qënë me ta. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Urna, Alham aleykum, onë jam një djali ri, një djali ri, një djali ri, një djali ri, një djali ri, dhe onë shkaj një shkaj një shkoll, edhe alhamdulillah e fali namazin. Ma <m Renaissance> sha Allah, ma sha Allah. Edhe për të jajem ashtë amoj me fal akshomin me jatsim bashkë, me flajt me herët. Pa, pa, sha Allah. Inshallah, ta është të japëm përgjitë, inshallah. Alhamdulillah që së fa kejme një në optimizëm për një dritë shëndosh, për një rritje shëndosh ndërmjet arëndjeve forna mozin ja kufrikën Allahut mëson përgatitje që të jetë individ konstruktiv dhe produktiv për të ardhur në këtë vullë për gëzim për gjithë banëve. Të shikoj këtë djalë të mirë, të ri, edhe pse ashtu në një vend që shumica aktive nuk janë muslimanë në Gjermani, megjithatë mundet me u falim shkollë, kapsin me u falim shkollë dhe nuk i pengon askush me siguri pasi po falet shkoll, në shkollë, vetëm që duhet të shëlbernë si mostër për teknëçe do mundsohet në vendin ku janë 96% muslimanë të mundsohet këtu më fal. Atje janë musliman pakic dhe janë ka shkuar vetëm me punën, nuk janë nuk janë banor autokton të atij vërmi dhe gëzojnë të drejta ndoshta shumë aspekte më tepër se çë gëzojnë muslimanë këtë vend që janë shumë mizërmuse, janë autokton, janë banor origjinal të atij vend ekshtemor. Do të thotë që duhet në këtë ndërmjet mendojmë që të rryojmë të gjëra njëhere për gjithmonë. Mos kemi më kur problem po namazin për shaminë, për të gjena që janë themelora të drejta të njëriut. Nështë, ty vlanderuar, e di që i aqësia është të kjo vonë, dhe akshami, është vonë, po nuk bënë me bashku gjithmonë. Njëriut lejojët me bashku namazin nga njëhere, kur ka nevoj. Kur është i smutë, është shumë, shumë, shumë i lodhur, dhe nuk ka mundësi me pritë të kjo ndonë nga njëhere, ka me bodhë temë, për shambull, dhe komunisë para jacisë, dhe nuk dina mund me falë jacinë në u thimë, e bashkanë më akshaminë, ka të së rëthona lecu se nga njëra, por kjo në rase specifike, ju gjithë mund. Andaj mundohu me falë namazin me kohë, Allah u gjellohu ndihman, tja bërë që gjumë i tënë, nga njëra më Allah njëri flanë në tri orë, por uh, në djetë më i pushu shumë, se kur flanë nga njëra gjasht orë. Në veç në ti, kur një Por hirr te Allahu që më mund të më fali namazën me kohë. Tentoj me fona namazën me kohë, kjo është më e preferuar për ty. Ën rras të caktuara nga një herë, rallë, kur kam me vërtet nevoj të madhe, lejohet të bashkohet por jo gjithmonë dhe dhe jo këtë bëhet traditë e vazhdueshme nga se namazi është obligim që të faret në kohën, ku ne vetë Allahu xhalleuallahu të ndihmojë që drejtësisë të bëftë shembull për të tjerët që, si që të tjerë të afon namazën, që duhet kudo që të jeni në punë, në shkollë, në rrugë, nga se kudë dhe që jemi, jemi rëpë të Allah Gjellewala, ndaj nuk në avije torpë që të falemi dhe të jashprem adhurimin të të Allah Gjellewala, kudë dhe që të jemi. Mirë, kemi të të të të re, e nëkodrojmë, urnërënë? Selamu alaikum, da. Aleikum, selamu, urnëtullah. A kamim mundësini pyke? Po, po të ndëgjojmë, urnërënë? Këshkojnë sejzë, ashtë ma, ma mirë me ra me duar, apo me, me ra me gjëllënë? Se mu para prit 10 dhe njëhojshë më qërtej se ne preferojnë hera me durë. Po. Këmëta, nuk është një e fa me hera, fa me durë. E qartë? Këmën e këmën një atë hadithën që, pengamire Liselio le më ka thonë, mësë shkënë një nësejshë dhe me gjënë në furë më leves. E qartë? A, po, ajmëta së është e vërtejtë që së si sanë. E qartë? Ja e dhe një, çbëm shkoj të po, lomos vendos. Në orna lar. Në akşam qordo në akşam shamu më së shkoin pas minutë minutë para fëm, se të mbyrë zonën jam i jakim drejt në fal dy rrokate. E çorto dhe kjo e çort. Inshallah tarja. Hajde selamu alejkum allahue akbar. Aleikum salam a diu allahue ta alejkum salam. Uh, Ë çështja me ran seçde me durr, a mi vendos durr për para apo gjener çështja gjert tek dietaret. Apo nuk është çështje për të çortuar dikush për këtë punë nga se uh, cilin do mendim që ta marim, kemi marë mendim që e përkrajnë djetar, eminent, të njër, të respektuar, që mendim në tyre kanë të bazua në argumente. Andaj, ata që thojnë se duhet të bjet me gjën fillimisht, para durë, kanë argumente dhe janë shumë për djetarve të respektuar. Por edhe ata që thojnë duhet fillimisht, vendosën duhet para këmbëve, edhe ata kanë argumente. Një përtynë e kanë argumentin e devës që e ke përmendë dhe t Nuk më hoqë hadith. Andaj dua të them që nëse njeriu është bindë me në mendim, në atë mendim që është bindëj, ka mbulesë nga ana dietore, nuk duhet shumë ngus. Nëse diu mendën çmo, eki kaç zban kështu, kush të ka thonë kështu? Nëse ka argument. Po nëse dikush e bën një vendim, për shkakut se s'ka thon kurkush nga dietar të ashtu, s'ka argument po atë. Kur s'ka thon kështu më bo. Ku e kem sut dikat? Atë po e çortoj. Mënyse që razu më pas njëri pak një tetë gjoks hapur, edhe ndoshta u hija se ka pasur për këtë çortim, por ka dönë më ton që më, më mirë më me marr mendimin e ti. Në rregull, ai është mendimi i ti, respektojmë atë mendim, por ka edhe mendime që thonë edhe kështu, dhe kjo që nuk duhet të bëhet shumë problematike. Abina me du, gju, me juina Abina me du. Sa diçka kjo punë që duhet ta shtu të ndalemi dhe ti dojmë megjithë, hajde ta shtu kush e ka më mirë. Për disa dietarët kanë rëmëse për këtë çështje dhe Nuk e kanë konsideruar çështje madhore që duhet tash për këtë punë të bën një bujë e madhe. Duhet që ta lëmë kaçiret të hapur, ai që binet bien me gjujn, bien me gjujn, ai që binet biemë dur, biemë dur. Të dytë e kanë mendimin e mirë, të dytë kanë për kraj nga dietatorët, të dytë kanë argumente. E tash në shoshit argumenti kush e ka më mirë? Kë është çështja çdo kush mendon për veten që ka më mirë, por nuk dua të tash rriti këtë mendim që është mendim më i mirë, ngasë mund të flas pastaj gjithashtu për mendimin tim personal. Por ju jo e detyroheni të kë mendim i sakt. Por unë mendoj ashtu. Dikush më ndryshe, por dua të them që kjo që duhet me të hapur, të vazhdojmë rramë durr, nëse e bën ka çështja, ki argumente për këtë pun, ka dietarë që kanëon sikurse ti vepron, andaj nuk ka as diçka që duhet dikush të çrrtuat apo të pengohet nga ky veprim Allahu dedim masmire. Para kshomet më u fal më sku, edhe këtu është çrre që dietarët e kanë ndrtuar këtë çështje, dhe mendoj se në çfarë riliu karsuje për mëfal, për shkakun sikurse është arsyeja e namazit të hyrjes në xhami. Pse po i fol drejtë qate? Për shkak xhamis lejohet mëfal, edhe pse është para akşamit. Pse po i fol drejtë qate? Po i fal për shkak se kam marr abdes, duhet i folë dyrë qate abdes, nuk prish mua lejohet ekse marr. A naqon njëriu ka se bep, çfarë syje? Pse më e fal kë dyrë qat para akşamit? atë lejohet nga se namazi me sebab, me arsye lejohet. Ndërsa hadithe që flasin për ndalesën e të vordin këtko, shumë hadithar e kanë komentuar kët hadith se bëhet fjal për namazet që nuk kanë sebab. Namazet vullnetore që nuk kanë arsye. Pse po falesh në këtko? Po alla çevësh po kam çevë. A për çevëz ban? Në pas një arsye fetare, po fona për shkak se jam i tash në xhami dhe po i falë dyra çato xhamis, po fona për shkak të abdesit, to kanë arsye. Por skarës ju veç po ka qefna filet të përgjithshme atër në këtë ku nuk leot mu fal nga se ka ndalu pegamberi sallallahu al-sum. Dhe kështoni me këtë me ndim mesatarë veproj me të gjithë argumente që jam përme në këtë drejtim Allahu edhin mëse mire. E inkuadrujmë një të rrëndër të, të radhës. Uh, selam aleikum. Aleikum selam. Dhe së të një dupytje. Po, orna. Uh, I kom të tëre gjemë, po shumë po rehen, në rehenë në në zveti. Po du me thonë s'pordi që shmi që shumë i bërti snalën, mi re, gjëna që shmi re, dhe stu re, ta më ditëm, shka të bojnë dishtave që si të mundon minë zekë u re, këto falen ka një herë. E s'ha e në më e ta? S'ha e në të rritën e ta? I ma dhe një më djetë, i dytë i të të të të i vogë li të të. Po, po, e qartë. Edhe një pytje, me pandër qabën, shka thonë? Qysh e ke po ndër qalën? Eh? Qysh me po ndër, qysh? Qysh e, me po ndër qalën, për tëmë shkate me thonë, shkate me thonë, shkate ojnë. Po, po, në qalën, qëtarë të jam vëllin në qalën? Në qalën? A, natën e mirë. A, të në mirë. Faktit që dhjamë të rehen, a, kur janë këtë mosh, ndodhin këto gjera. Ka kësi probleme. Në Më mënën e që prejnde duhet të luat një rëllë që flasin, pas ta edhe të përdori metoda inkurajuse për sabër, për tolerancë me zvete, me shpërlimit saktuara, kush nuk ja këthen, më nëjnë, mire nëndryshme që të evitojnë këtë problem që po është kaktuat mësyre, madin nga njere edhe me edhe me e, të ndërëmirën masa. Aj që, për shambull, dëshmuat Se është shkaktari i problemit të dënohet. Nuk po them me dënuesh me rrahje, ka mënyra të ndryshme të dënimit. E dënon nuk dal. On ti ata dyt kanë më dalë me lutje, ti sikim dal dyt me, me dyl. Pse? Se ke shkaktuar problem. Ti e ke kthyr dorën ndaj vllaut tënd të dënohesh, mendon që me mënyra ndryshme, por edhe, edhe duhet që të këndojmë Kur'an, pse ndoshta nganjëse shejtani të fut për lehtësi dhe mos pajtie me fëmijëve. Andaj duhet të ruhemi që mos të lejmë që shejtani të manipulojë me fëmijët. Ti më sugjeroj vetëm ta bëjnë dhikrin akşam me të sabahot. Spaku të këndojnë surën Falak Nas a El Kursit, të këndojnë ne aty në, bë duallohje Allahu xhelahu që Allahu xhelahu të zbrajt më Juve mshirën, qetësinë, rahatin. Gjithë këto janë metoda që nëse i përdoren me linë Allahu xhelahu ala, do të ndoshta nuk larguohet tërësisht problemi nga se në këtë mosh ditë që ça fytën, por spaku në çoha zbehet problemi apo ndoshta i largohet në në tërësi. Andaj këto, këto hapa që i përmend atë duhet më ndërmarr Mendesa yan inshallah po praktik që në qofsi i përdorsi duhet me len Allah të manduar ndyshon gjënjë për së miri. Dorso pyetja që pa më pa çabën, mund si çabën në mënyra të ndryshme. Mund të shihet çabën në mënyra të ndryshme. Pastaj pozicion ju të përball çabën, si ka qenë, çfarë ka qenë duke bër. Gjitha këto ndikojnë do të thotë në komentimin e ëndrës. Edhe pse thash ë ose kam thënë diso herë se un nuk mirë me komentimin e ëndrës, nuk e di unë e vetë me po qabën në ndër nuk di që ka i bjenë. Elevë me i ka të dikujtjetër. Nuk di, nëse kjo që është e është endërlidrë me aftësi caktuara, me letëzem caktuara që unë se kam. Dë nuk jam marë ndër një herë, nuk kam panë në një interesim të malë që të mire me këtë lëmi të komentime të ndërëve. Parë në qovë se njëri ju, do të të shetë qabën, më nuhët me gjithë, Në mendimin, inshallah kjo është ishte e mirë. Ose për shkakun potacion lloj porosise, në këtë kthyç duhet e kiblë, çabi është kiblë që duhet të mbykë ka ata, andaj duhet njëtë të shikojnë pozicionin e ti ka është kthy në jetën e, e vet, ka është kthy në punë të ti, ai ka punë të kthy me kazoe ti, më anëjë këtu me gjithë komente që e përmirësojnë jetën. Jan mesazhe të mira, përmbajtëse që mund të na udhëzojnë, mund të na drejtojnë kazoe xelwara. Menezi këtu komendin shalabë do të ishin të përstatshme në rastet din të këtila Allah vedin më smiri. E në kodrujmë të lënotë në tjetër? Urna. Të në tjetër? Urna, të nga tjetër? Ashtë një për tjetër, ju bërë dhe e këtu në këtë tema, së këtës, po në këtë linë të balë në këtë tema. Po, po, urna? Në të ndërua. Po. Ju kështë për të shtu mirë vëzora, këtër që në njërë dhe tëri që në ndoktenu që në poshojnë të zërë shqiptare. Tërsa mojtë ku që nështë er, të këndër dërë kamunit në këndëgazhinit që këndër tërë të 6 njërë që nështë të halonë në dhjera shqiptare. N, a, a janë shqiptare të apo nuk? Qa janë të? Që nështë guri shqiptare nuk në kënë ku e shonë në këmën e dhe. Se nuk ka finë vëtë po, po. që e shonë në këm hmm. Randë e. E nështë, e kosh, që, që ndan të Zofia. Zofia do të eksitohet që ç'është fat e vjer, ç'i nxitëmollu jo, i to ç'ka të çet. Për pushtimit osmaneve. Ë nuk di mendë qashtë, nuk di ç'jamë soframuri koçëzë skëndervëu, ç'doj mai më shumë sotën e sofra që do të bëj koçëzë, e tak shogë. Për ç'ta flijë as çdit vetën ç'fitore, nuk është gjatë mën jamë, sepse është gjë gjë ç'ka fitore. Po, po, ç'ka. Për ç'ta si Bazanda, me bërën të bazonë, me bërën ba, e shmimin e rinistë, nuk e shokë njështë. Po, inshallah dhëtë mundonë a me edhonë i komendë për këtë in, in, inkuadrim të juaj. Falem në neres. Ishte një inkuadrim i cilin vetë në ti do të të kishtë e gjera që pajtoj me ta, po kërë gjera që nuk mund pajtoj me ta edhe mës pajtimin nuk nënkupton në në nënqmimin e së për buzin. Õshtë uh, e vërtet, Õshtë e vërtet se ka rrymat të nërëshme, të cilat e, nuk punojnë në të miren e këti vendi. Rrymat të cilat tentojnë që të shkaktojnë konflikte mes njerëzve, të cilat e, stërmadhojnë e, problemet caktuarë duke kriuar panik në mes në njerëzve, se është përhapë, fillën rryme nga Arabija, fillën... Për nështë këto rryma, të cilat, Po rrymëndësmë që stërmadhojnë dhe ekzagjerojnë probleme këto janë të rrezikshme po valla. Apo gjithashtu thërimat të, të sled therrasin që njerëta braktisin fenën e tyre, rrymë që therrasin që njerëta zhvezhen nga vlerët morale edhe këto janë të rrezikshme. Ka lloje rrymash janë për hap. Një nga një janë të fokusuar nga disa rrymë fetare, ndërsa vetë në fe këtu janë dalë rrymë që janë këta. Kjo edhe edhe në çdo rrafsh ka ka rrymë që e dëmtojnë admiton edhe vënin ton, edhe kombin ton, edhe fenin ton e kështu me parësi. Allahu xhallehu ala na ka mësuar që ne ta respektojmë kombëton, ta respektojmë kombet tonë ftoasim gjuhën shqipe, nga se kët Allahu na, na ka mësuar, dhe na ka dhënë po, dhe Allahu ka dashur identitetin shqiptar. Mirpo, kur bie fjala për shandë për zgjera, sikur të përmend Kanunit i Dukagjinit ose përmend Skënderbej, ose për njëso figuracaktuara, menje nuk duhet të, të shënohen në mite, por në çofse, në çofse dikush flet në drejtim të duktur figura me argumente, me fakte dhe shpalos diçka që skënditna më herët. Nuk do të na verbish me markat. Këu është hero këtu, edhe zguzon kush, me apre, kush, kush me më aprik, kush zguzon të folë, mëse se kimponimi nuk bën më pas. Lej josh dikush flet për shkak për Skënderbeun. Pse duhet me konkurrimik i kombit? Pse? Pse ta akuzojm Shqiptarinë dikujt me Skënderbeun? Pse? Për shfarësi. Unë më ndajse duhet të kushtohet duhet të kushtohet sinqeriteti i dikujt në aspektin kombëtar të shqiptaris me kontributin që harpi ti vani me angazhimin komo ti dikush për shembull në kulm meç Skënderbeun dit për të përman po e dëmton këtë vëmë e dëmton me me me me me në mënyra me, me me me me punën dytë me, me me me hajni dush me kështu me radhë çfarë patriotësh që, që Kë mund me dashë së këndrimon sa të dush, për qëfë se nuk këndrimon për këtë popël, qëka i duhet të i popël të kënjëri? Nuk duhet një këti këtëm për më kështu në gusht, apo po, nuk duhet të keqëpërdorim, as gjamiat, as azgjë, për të afenduar, as kënd, as për të maltertuar, as kënd, as për të nëqmuar, as kënd, nuk duhet bëjmë kështu të. Dije që ka folet në Gjemi, dije që ka folet në Qershi, dije që ka folet në Televizion, gjithë vend do të me di që ka me fol, do të me di të ku je, do të me di si me përdoj fjarurin, gjitha këtë do të me pasë parësisht. Mirë po, pa, nuk do të akushzojmë për shambull qështën e e Skenderbeut, ose kanunit, ose kujtë që varë, po i referëm terma që i përmanën t'ju më herët, edhe, veç të t'i bëjmë kush për shqiptari. Kush si ka këtu, së shqiptar, së shqysh duhet, është rrëthar, është rrimë. Kësë banë kështot, menesë se kjo është patrici. Kjo është patrici. Mënë menesë e në qoftë se, për shambull, hape në debate. Që e këtu figura që i kemi mësuar në për shkoda dhe i kemi ditë si figura komptarë. E këtu figura, për shambull, ka fakte, ka argumente që dëshm pak ma shumë se që kanë ditë për ta kalë zotë, athë nuk do të me kunë ngurët, nuk do të hapur. Se kene na pej qëllit të pikëm, kërkan për këtjune, që zban me kontestu, dhe ka që zotë e këtë njeri, s'ka kështu. Nuk do të lidhemi rathfigurave sinë daj miteve. I pa prekshëm është zban me... Ja, ja. Zban me voljë për zotën kurgja. Ase Allah është i pa prekshëm. Zban me vol për Muhammedin sa osmas, për ashti pejgamber, as për Isne sa osmas, për Muesen, zbanu vol për takëç. Këta njerëz mbas ditën e Allahut të xhel. Nuk zban me vol këç për, so për librat e Zotit, për ligjet e Allahut, për Kur'anin zbanu vol këç, qasë fjalë Allahut, ndasë për shkrimet e njerëzve, për njerëz të tjerë. Nuk zban me shajt, nuk zban me shpift për ta, do zban me akuzë këç ndaluar. Kush do koftaj? Nuk guzo me shpift drejt askujt. Nëse kemi çase studiuze. Njerë historiian, këtë historian, këtë studiuës të caktuar ka prova fakte, ka dëshmuar. Për shembull, po them kushtimisht. Dhe ka dëshmuar se nuk qen ka puna si kena menup, pa komandësh. Atëra pse me koncord. E as ban me vol për kët punë. Mund të gjën kanë disa debate shqiptare për Skënderbeun, për Nën Terez, për shumë gjëra që ne i kemi shumë të gurto, s'ban me vol për to. Ne dëgjojmë se ata bëjnë debate. Ata janë, Musliman, janë, janë studius, analisët, caktuar, më të stiman. As nuk kanë çhivin për jamive. Jan studiuës, analista të caktuar këtu më rad. A daj, nuk duhet t'imitizojm gjërat. Por duhet të kemi qasje studioze, shkencore, nga çdo kupt. Në çështë vërtetëtu e marr. Si nuk duhet atar nuk duhet me shpiv dhe me kozu? Sigur se tash edhe për Perandorin Osmane. Jo as postuose, as korpostuose. Mirë, le të mirë studiojë, të isë me ka çështje. Le të shihim faktet në çësht. Çfarë realisht i ka sill Perandoria Osmane këtij vënë? A ja kena po harë në mvarr tashir? Tengojm që po luajmë në faza historike. Por ju të pozicionin para praqëst, tush na ka mbot, tush na ka mbot, tush na ka mbot kësh, na kalim rrapa ti dhe pik. Po na bëj ç'i tani presje. E na po dëna me shlojë çka masonj, ta kalot diçka masoj. Ne më shkrim imponimin e mëdhun, se kjo është dhunë intelektuale. Me ushtru dhunë mjekan, me, me me me e imponu një figurë të aktuar edhe me e kushtzu për kafsin kombtare, mbaz dashurisë darmiçë që ndaktin, nuk bën kështu po. Po nuk bën kështu se gabemor kë pun. Kur do të çofta njëri? As nuk e lidhem Islamin e kërkuajtas, shqiptarin e kërkuajtas. Kurse me figurat e caktuara që kanë qenë histori, të kanë pasur mundësi me Gabu dhe me Qellu. Ku ka gabu? As bën më thonë se ka gabu Skënderbeja ra? Gjynej madh ka ka gabu më thona? Po bën më thonë, nuk ka diçka, nëse ka gabu. Nëse s'ka gabu, zguzon më shpi për ta. Pastaj lejëm këtë punë studjoze. Të rrim këtu punë njerëzve që janë adekuat më në këtë punë. Ti hapim dy të shkencës, ti hapim dy të studimeve. Mos timojm të mbylla këtë dosje, se janë tendencioze pastaj. Ja sti imponim thash im dhun, nuk bën çu të veprojmë. Ëmënojse nuk duhet, po gjithkush mëufund këtë debat. Nuk duhet gjithkush më fund për këtë çështje. Nuk duhet kjo të shndrohet në arenë përleshjes, përleshjes mes popullit. Dikush e dhan këtë, dikush e don atë. Hajt po shtyjm. Jo, jo, jo, as bangs. Nuk bën bang që të shndrohet në forume debatesh në internet, ky fyje, ky shaje. Kë aqozë kështi i Arabisë, kë aqozë tësëti këtij punë, zban kështu. Na duhet me konqet. Duhet t'imi të bashkuar, të vllazuar tësin për para. Ndërsa për to gjëra, kokush më mor. Mi po gjë se ka fakte. Që se ka studime që sjellin pa gjëra që sikranet më herët, nuk duhet më qi me dyshim. Nuk duhet më thon se kë sigurisht so shitor. E kam paguash këtë me von kështu. Po pse kështu me parajiku kështu? Që një vjen me fakte. Na i parlem argumentet, i parlem fakte historike. Historia rishikot. Po, historia edhe, edhe, edhe e rishkruot në që se ka nevoj. Në që se nuk jam përfri shumë fakte në shkrimi historisë. Ato në faktet pa më ushme, nuk bërë me të jashtë. Nuk bërë me të jashtë kontekstit të shkrimi të historisë. Do të futën mrena. Edhe për përpërnësmonë, edhe për filonë, përfësionë, këmë për të gjithë dhe të hapën dosjet, nuk fiksuemi parazja, në edhim një zjenë, një sen edhim, se ne e këna po harin shumë islami që e këna marrë, qëta edhim, të të shka, dhe të mbetet e hapën për përshodim, dhe të mbetet, edhe përndrojës mëne, edhe s'ken nërbeju, edhe filoni, fetiuk, edhe këtë, kanuni lë, lë, lë, do a gjithë, dhjet që shumë pa pru, dhjet që ka konta, dhjet që e kam pa shqiptartë shirën, d Këtë është për inatit dikujt me mshilë këtë punët në. Jo, la, qëllë e këqyre. Hakëmarja me shqiptarë, që me mira shqiptarë e vërë me zveti, pikësh nga kanuni ka dalë. Privim i gruas nga dretët e sa elementare, privim i gruas nga tërzhigimia, e shumë gjithë që kanë bëjmë me gruan, robnimi i gruas, skarpi shëriatit, karpi kanunit, ndërsa pa drecisht, i është në vej shëriatit, ja jo, Allah, që e kemë edhe kurani dhe kanuni, që ti për para, këqër që ka dhe të kurani për grun, qër që ka dhe të kanuni për grun, këqër të këne kush e ka rëbnu grun, kush e ka lën grun në rapa, kush e ka shtyp grun, këqërë, a shëriati feja, apo kanuni, që fse kanuni e ka shtyp, thuj la publikisht, thuj, që ti e ja ka na po asherën, pësë mësë me thonë, k jer po jot fillim paraqjikime. Keq çka është keqje, turz na kanë në vëlla. Islami, keq çka është mirë, na ka mir, arpi perëndimit. Kjo padritësia është kjo. Kështu bën këto. Edhe të mirat e të këqijt i domëz bashku. Perë di çka na mor mirë, thënë të mirë. Perë di çka na mor keq, atë na keqësh, kush do kufta. Por mendoj se nuk duhet me kon me paraqjikime. Nuk duhet të jemi të mbyllur hermetikisht. I kemë marrë do kuptime edhe na mbyll. Mësoj skamu as puas juas mëndru Jo brolaz bank sot. Jo as bank sot. Sot kemi një shumë qelam apo studian e po do po po futen për në për libra, po gjojë diçka ndërsa ato paraneve si kanë gjetë fotna ndërsa si kanë lypçet shumë. Mirë, jepio mundësinë të dalin shësh faktet, argumentet. Mirë, po gjithmonë me maturë, gjithmonë me urtësi, me fjalor të matur, arsuje, me arsye e prezantoj mendimin tonë. Pa u shqoid, pa u armësu, pa luftu, s'kem nevojë valla, s'kem nevojë i përmenim argumentet, që i kjo mene që shudhësht, kjo faktor që shudhët në regull, edhe jesëm për para, jesëm për para, edhe për gjitho figur të të tërë që është njër të njërë të këne që i mësëm, hadit të këshurëm. Sa ka figura të shquara që kanë kontribu shumë për kauzën komptare, në emën të fese kanë bërë këtë punë, dhe shënë të njërë, i kanë ndyllë, her me t E, ta me ta me pse ata mos më dol, pse ata mos më ditë, e zulluam urtë punë. Pse mundi vetë filon e fisteku ku s'bam mundi? Pse? Jo, kret kal mundi. Kret kush ka kontribuar edhe me nikimik për kauzën e kombit edhe të fes, ka me donim shesh. Të tonë le dalim shesh. Edhe kush ka bue sherr edhe a le dalim shesh? Pse mu manipuluo? Pse? Mundi ti kera, por po as nuk apo mos si. S'apo një shkollum, dikush tetë na ka bue tek në historisë, dikush tetë na ka shkollu, historian uh, intelektual, çfarë ka qenë puna? As tekem at punën, alhamdulillah. Këna mundsi më mu shkollu, lirin po po e kem, mundësi të kem. Ha të po shkollojmë, ha të po studiojmë. Ti më thënë të punjëre për gjithmonë. Çëshen e sapot, tesëm për para, bano me këtu punë. Tu kop rreth, rreth, rreth filon të rreth fishtekut e ai çu kop këç me këto këto kyse shqiptare, këtu është shqiptare me do. Po s'ka nevojë me këto punë. Pse vëlla? Pse këto? Pse këto? Unë që semenëj se, se friunika gabu e prezantoj argumente që nuk është ky çto. Pse? Ja 2 3 4 5. Çekuën faktet e mia, urrojn zotni, un qeshte më nai. Ti mund të mos po aqtu me mua, por duhet të më respektoosh se unë këtë mendim se kam sinë te gjepi, po e komscienca dikush ka thonjë çstoçi ia që vlen më marr mendimin i tij. Saqë respektohemi, kushtecëm përpara. Po ta ngulfasi mendimin, apo ky ka qit mendim që sa vjet ana ta dikush po ndron, po qish pse po ndron, a ku arsye që po ndron? Jo ai ka arsye, a tere pse penal mendru. Nuk duhet ndryshimi ti tutemi. Nuk duhet të kemi frik për ndryshimeve. Në qovë se janë pozitive. Në qovë të se, janë të argumentuara me faktet, janë të arshyshme të lëgjikshme. Duhet të friksojme nga ndryshime tendencioze që në prishin, në shkatrojnë, në përçajnë, nga ndryshime të pabazuara, nga, nga ndryshime të emisionarve të caktuuar. E, këto duhet më rrujtë atëm. Gasa tas në e dojtë mirem. Ata e bojë ndryshimin për agendat huja, Kënë qësë ndryshimi vje, nga faktët, nga argumentët, nga njerështë e dishëm, të dëshmuar, atëre s'kim që më tutë. Ndrojmë kur t'ko, lazëm e ndrujmë, nëndrojmë, sa problem. Në qëfë se, në e vërtetunë se këna pasë gabim. Kjo është kushtët. Në e vërtetunë me faktët, me argumentët, se gabim e këni pasë post... të dujë. E pranojmë. I pasë të nga miloh fakturët diku tjetër. Nuk jem nga ta që dohet miloh fakturë dhënu e të gruja, në gjithë e shëriatit. Jo, se kjo është pa drejtë. Kjo është e pa drejtë. Shëriati i pagun faturët e veta. Qa ta që ka thonë shëriati? Po, qatu i qa që ka pas keqë, e së shërujmë, nuk për ishpunë. Dhe kanuni ku e ka pas keqë, e që thash, ka pas shumë pasoja negativi këjë popël për këti kanuni, kjo është argumentuar me fakte, atërë, ti pagun që të këshë faturët e veta. Kjo është ajo që duhet ta bëjmë. Ande duhet të jemi më të hapur, duhet të jemi të organizuar në këtë temp dhe duhet të shquot ndëruar se gjith gjithsesi gjithsesi timi të zhveshë nga çdo tendencë, timi të sinqert në kërkimin e vërtetës, timi të mbështetimi Allahu xhalla wala fillimisht. Dhe pastaj fakteve, argumenteve të shëndoshë, fetare, shkencore, historike. Çfarë do të quoftë? Dhe në bazë të ta ndërtojmë edhe fen ton, edhe historin ton, edhe shtetin ton, jo të ndërtohet apo asfeya, as kombi, as shteti, jo të ndërtohen në beshtytni, të ndërtohen në pralla, jo të ndërtohen në mungesë faktesh, në mite, në legjenda, ndoton këtë, jo ja, jo ja, kështu ndërtohet kjo. Kjo ndërtohet në fakte. Ky është argument, ky që ka humb ka gabu, po kush do kofta e ka gabu. Ne respektojmë, por gabimi mbetet gabim. Ky guxim na duhet. Ky guxim na duhet. Dhe kush i duket se ka këtë guxim, Allah i din pse andaj munduochë të kurzon ti kujdes se si konvencione që shumë të çprurët historia e Skënderbeut të diku si pse po i pengan themën e këtpunë kanë lidh e kanë minuar një herë me punën e kombit si prej këtu te e ke rënë edhe kombën po kush të ka thonë Allah kush të ka thonë në çoftë po unë fy shpif ja akuzoj atë po po në çoftë i çase argumente me faktë më thëse nuk duhet kjo të jetë gjë uh, shumë trishtu se për neve, të mëndëm se ka rryma, të mëndëm se kruj që ka pëndu, të të dy kushtë dhe mëna shkatru, jo, allatan. jo, jo, jo. Një duhet të jemi mirë një asë shumë studjusve të cilë të dëshirojnë në i hapin sytë për balë disa realitetëve që i kanë qenë të mbyllura, të mëhuara vite, dekada, më dje shejku me rratë. E kjo është obligimi jonë. Kemi barqë dhe i gjenateve të ardhshme që të t'i kursejmë nga manipulimi, t'i kursejmë nga dhuna, t'u ofrom një ambjent studios, një ambjent të hulumtimit shkendësor në gjitha rafshë që në përkasën jeve. Edhe historike, edhe sociologike, edhe ekonomike, edhe qëfar dhe që ofshë në ato. Të kemi qasë e studioze, të balafachuhemi me vetë vetën të në guzimshëm. Dhe aty ku e shumë se kemi gabim me gudzim të alergojmë, e asë ban, këna gabu e hjeko. E po jo gjithë kush, di kush një qinerë bon gabim, a i gjithë më mire ka. Dikush njëre i duke si ka bo gabim, qeku që ka po ban. E po ka dal, mos gjykoj me një qinë standarde. Kush ka gabu, ka gabu, kush të qoftaj? E po mos gjykoj me standarde dy feshta. Kur gabon di kush, e rrisë me bojmë Allah, të kush të qka gabu kënjëre. E di kush ban shumë madhe, dhe të fesht ato ju ska dashjë natë kjo atë dasht, junat, e, nuk prodhon paqe edhe kjo nuk garanton ambient të qetë mes njevë nuk garanton se o padreshi është dhun që nuk duhet ta lejojm Allahu na udhëzon në, në rrugën e drejtë Allahu na mëson të vërtetën edhe fetare edhe kombtare edhe çdo të vërtet Allahu na mëson si të vërtetë dhe nëse Allahu në që të na jap guxim me njëtë të vërtetë ka se ka plot çështje të di se por s kanë s kanë guxim me një Në Allah na doshë dhe guzim menjëherë. Te Allahu na madhelus që të na mbështen, të na bën të qartë, të na bën të qartë pavërtetë. Do të na jap guzim të, të i jekim dorë për soi, sado që është çmimi i kësaj pune. Allahu na ulzoft me kaq, po ja në fund kërkoj falje për telefonat që s'ndukë prit, por pyetja e fundit na mori kohë, më tepër se që na mori mania, shpresoj që të kam bërë një shfarim të kuptueshëm ëpsi kjo temë mbetet varë e hapor e, në të armen, e ljusë ljus Allah në manuar që ky vend ka njështë me që me di, ka njërdishëm, nda e ljusë Allah në gjëllevara që ata të aktivizohen, ata të ngritë nga gjumi dhe me maturin, e, urcin, zjuarsin, me një përesin që Allahua ka dhenë, ta drejtojnë këtë popullë ati ku duhet. Ta mësojnë ata që duhet këtë popullë të denë. Dhe njëre përgjitë mund të dalim nga mitet, nga manipulimet, nga legendat të cëtë në kanë gullfatur vitet dhe dekatë më radhë. Shëkuj në ruar me kach për edhe o fund, Zotë ju shpër lepë, derin të akimin arshun mbetëshin në kujdesin e Allahot. Allahu i ruaj nga gjdo e keqët dhe keqët dhe keqëbërës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.